Двата метода. Любовта и вярата. Шеста учебна година. Четвърта лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 17 октомври 1926 година. Чете Йордан Стоянов. Верен, истинен, чист и благ всяко гъбъди. Размишление. Прочете се резюме на темата Най-важната работа след яденето. Четоха се темите Най-малкият подтик. Защо подтикът е най-слаб? От какво проистича слабият подтик? Слаб или малък? По какво се различава? Малкодите и слабодите. Какво подразбираме под думата малкодите? И слабо дите. малко на ръст, а слабо, слаботелесно, отговарят. Най-малкият подтик, значи по ръст, е, кой е най-малкият ръст? Отговарят бездействието. Бездействие няма в света, защото когато човек мисли, че бездейства, все-таки той действа. Някой казва, аз не работя а желая да яде. Той казва, аз не се интересувам от него. При това той се интересува заради нещо. Него го е страх да не му стане нещо. Сега представете си един живот без противоречия. Тогава какво е съответствието между малкия ръст и малкия поттик и големия ръст и големия поттик. Голям човек значи голям ръст. Малък човек, малък ръст. Малкият подтик има всички възможности да стане голям подтик. То е по отношение на времето и пространството. Понеже той расте, има условия да стане голям. Малък. Защо е подтикът малък? Природата се служи с малките подтици, понеже са економични. Най-малко сили. Най-малко материал си хаби, при това резултатите са отлични. При великите поттици се издивява голяма сила. Представете се в природата две разумни сили. Любовта е една разумна сила, която се проявява, и вярата е една разумна сила. В дадения случай едно разумно същество се служи с любовта, Друго с вярата. Кое е по-силно? Отговарят това, което си служи с любовта. Как ще го докажете? Отговарят, защото любовта включва и вярата. Но то е само твърдение. Някой може да каже, че майката включва детето. Докажи това. Защото ако майката включва детето, как е възможно и дете да излезне вън от майката? Едно време, когато рибите излезнали от водата, казали «Не искаме вече във водата да живеем, не искаме да си спомняме за нея, стигане робството, защото нито език имаме, нито книжнина». Водата им казала «Без мен жадни ще ходите». Все-таки ще имате нужда от мен. Все ще трябва да ви се накваси гърлото. Сега по някой път, като живеете в любовта и като се освободите, казвате. Любов ли? Любовта е била среда за вас. Любовта като водата изглежда, че дава всичко. Дава най-добрите условия за живот. Храната е разтворена във водата къща няма да имаш. Всичко достатъчно. Ще си спиш някъде. Ще си разпереш крълцата. Рибите спят ли? Спят, разбира се. Но какво е рибето спане? Имате ли възпоменания от рибеното спане? Когато се говори за любовта, трябва да разбирате новите схващания. В културата ще минете любовта като вода. Като любите, да не се удавите. Като хвърчиш в любовта, да не паднеш, това е култура. Като живееш в огъня на любовта, да не изгориш. Като ходиш в светлината на любовта, да не почернееш и когато ти се разкрива любовта, всичката красота, която има в себе си, да не се съблъзниш. Разбрахте ли Той е начин за разсъждение за разбиране. Не само да казваме за любовта. Любовта е една сила. Да можем да я трансформираме в даден случай. Защото тя е една космична сила, в някои отношение тя изпълва пространството. То е великото. То е което движи целия космос. Някой казва не искам да работя. Ще работиш и оттатък ще минеш. Не искам да мисля. Ще мислиш. Не искам да чувствам. Ще чувстваш и оттатък ще минеш. Всичко се движи, цялото пространство. Слънцето се движи. Този малкият пигмей не иска. Казва, не искам да се помръдна. Ще се движиш и оттатък ще минеш. Казва, накъде се движат звездите? Аз ще се движа не по техния път, а по своя път. Всеки човек се движи в своя си път, той си има определена посока. За да бъдете свободни, трябва да имате определена цел, към която да се стремите. Пак се движете в своя си кръг, вие не можете да го напуснете. Някой го наричат омагиосан. Не е омагиосан той, разумният кръг. Омагиосан става, когато искате да излезнете вън от него. Защото всички други живеяния ти можеш да бъдеш професор, цар. смее се, някой казва Аз съм цар. Как? Играх една вечер на сцената и от тогава съм цар. На сън някой път човек става цар. Ако човек се роди като цар в някой дом и ако сънува, че е цар, вечер все едно ли е? Съществените идеи са унези, които може да се реализират в даден случай. В един момент може да реализирате една мисъл. Не реализирайте много. В даден момент може да реализирате каква да е мисъл, какво да е желание. Но щом има няколко желания, няколко мисли, няколко действия. Те ще произведат обратни резултати. Действие с действие. В физиката имате... Две противоположни сили се взаимно унищожават. Две противоположни желания унищожават се техните действия. Един обича, друг вярва. По какво се отличават двамата души? Единият работи по закона на вярата, другият по закона на любовта. Да кажем, двамата са изобретатели. Един казва... Аз вярвам в своето изобретение, ще го изнамеря. А другият казва, аз любя своето изобретение и аз ще го изнамеря. По какво се отличават двамата? Може ли да вярвате в слабия човек? Допуснете, аз направя мост от тръжени сламки и направя друг от греди. Вашата вяра по кой мост ще ви прекара? През грядите, нали? Вярата всякога разбира разумност. Може да вярваш само в разумния човек. А разумният човек е силният човек. Любовта идва на заден план във вярата. Когато говорим за любовта, подразбираме един обратен процес. Любовта всякога се проявява към най-слабите. Вярата е към силните, ти не можеш да вярваш в слабите, а любовта е към слабите и немощните. В стремежите на любовта влиза слабото. Любовният стремеж е към крайно слабото, то те интересува повече. Допуснете, имате едно малко аганце на земята, имате и един старовремски мамут. Кого ще обичате повече? Малкото агънце или мамута? Агънцето. Сега да проследим процеса на любовта и на вярата. Ако отидете в някой голям град и имате една малка колиба и една голяма кула, законът на вярата къде ще ви тури? На кулата, защото вярата иска всичко да види. Човек, който обича да си служи с вярата, той обича грандиозните работи. Вярата започва с великите работи. Любовта започва с малките работи. Оттам започва тя, с най-малкият подтик. Аз говоря психологически. Вътре процесите, които стават в човешката душа, навън от човека, както стават нещата, те са непонятни. Те са предположения, вероятност. За пример, ако тук пусна една голяма змия, бихте ли обичали такава буа 7-8 метра, такава дебела? Но ако тази змия беше умна и разумна, по закона на вярата ви може да я направите мост от едната страна на реката до другата, може да се вцепи. Следователно големите мъчнотии в света се побеждават с закона на вярата. При малките мъчнотии с любовта ще се служите. Мнозина от вас бъркат. Искат с любовта да премахнат големите мъчнотии. Не отмахвайте големите мъчнотии с закона на любовта. То е невъзможно. Да допуснем, имате един длъжник, който ви дължи 100 000 лева. По закона на любовта, ето как трябва да започнете. Най-първо ще идите, ще задращите една нула. След един месец, останалите 10 000 лева, походиш, поглеждаш, казваш, много ето и, пак задраскваш една нула. След това и ще походиш и пак задраскваш една нула. Намалява любовта на нещата, за да ги обикне. И като остана 10 лева, казва. Ти 10 лева, можеш ли да дадеш? Не мога. Един лев, можеш ли да дадеш за семето поне? А вярата е, ако е, изведнъж ще каже. Задраска го. Ала вярата не казва. Тя не задрасква. Зато и мъдрият човек никога не извинява, каквото и да му говориш. «Коремът ме болеше, баща ми». «Зная», казва учителят баща ти, «но този урок трябва да се научи». Той действа вече с мъдростта, с вярата. Ако действа с закона на любовта, ще каже, «Хайде, ще те прекарам, те». При възпитанието на себе си вие... Някой път турете любовта да изгладите големите си погрешки. Като турите мъдростта, вярата, тя казва не, не, ти трябва да научиш тази работа. Когато казвам, трябва да победите нещата, подразбирам закона на вярата. Мъдростта от после идва. И тези големи борци, българските пехливани и американските, те започват с закона на любовта. Най-първо се упражняват и как? Като се упражнява, упражнява, намери по-слаб от себе си, надвие го, научи се. После по-силен, по-силен, по закона на любовта, от малкото. Като добие вяра, излезне и се буксира с първия вече. Законът на вярата. По същия закон... Вие започнете с най-малкия си неприятел. Любовта като започне няма изключения. Намери една малка погрешка. Буксира я. Като набиеш погрешката, тя ще поплаче. Ти ще й кажеш, няма нищо. Аз исках само малко да те поуплаша." Ще намериш втора, ще я понебиеш. Пак ще я отишиш. Аз исках само да те опитам. Не искам да изкоренявате вашите погрешки. Не. Не я изкоренявай. Извади я, че я е насъди някъде надалеч. Ще кажеш, извини, че те извадих от двора, но то е хубаво за теб. Любовтата й казва. Сега превръщайте. Тези мъчноти ще ги срещнете в света. Да кажем, имате едно мрачно настроение. Някой път Хване ви гняв, сърдите се, захванете те и закамвате се. Е хубаво, то е един метод. Окуражавате се. Какво помага? Ти ако искаш да се окуражиш, иди при той, от което най-много те е страх. Някого е страх от джаба. Ти не вдигай Туяга. Той е голяма работа. Той е за един мак. Ти казваш, мен ме е страх от джабата. А, аз искам да се боря с... Еди, кой си пехливанен. Не, ще започнеш от джабата. Кажи, ще се боря с джабата. Почнете сега тъй. Приближиш се, бутнеш, дръпнеш се, бутнеш, докато най-после пипнете. Учителят прави движение като на страхлив, който преодолява страха и отвращението, за да се доближи до джабата. Добиете кораж! Някой го е страх от някой бръмбърче. Дребни работи, но тези малки бръмбърчета колко пъти не спъват. Някой път, като бръмнето и бръмбърче, пуснал ти някой някой е мисъл. Чакат те детективи. Чето е един бръмбър. Хвани го, тури го на ръката си. Няма какво да те е страх. Щом дойдеш да не те е страх от паяк, от змия, от вълк, от мечка. Ще дойдеш до страха от някоя болест. Едни от хрема, някои от охтика, много ги е страх, особено учителите. Болет ме казва гърдите. Охтичасал съм. Няма никаква охтика. прах е това. А тези болести, какво са тези болки? Той е един барометър. Вземете една болка. Когато те болят ставите, ще забележите. Краката ви болят, лактите ви болят, раменете, гърбът. Той означава всевъзможните вдигания и падания на барометъра. Някой път се явят, някой път намалеят болките. Тъй защото ще знаете какво ще бъде времето по вашето тяло. Ще имате един прекрасен барометр, да знаете един, два, три, четири, пет месеца, какво ще бъде времето. Или най-първо намирате се в едно напрежение, не знаете причините. То е атмосферното електричество, което прави давление върху мозъка. Веднага ще гледаш да се освободиш, да го прекараш. Някой път те заболи коремът. Той е излишен, набран магнетизъм от атмосферата. Ще гледаш да се освободиш и след това ще пристъпиш да се лекуваш окултно. Всеки от вас е акумулатор. Човек събира. Всички енергии на природата през него минават. Като изучавате съвременната физика, може да приложите законите на физиката, на химията, законите на биологията, на физиологията. Всички закони, които съществуват, може да ги приложите. Сега една вечер, не тази вечер, ще искам да разгневим двама от вас. Ще накарам да ги разгневите и ще направим един опит, веднага той разгневяване да изчезне в 5-10 минути, да мине във весело разположение и да видите смените на енергиите. Смяна на енергиите. Сега някой казва не иска да се влияе. Как? Ще се влияеш и оттатък ще минеш. Най-смешното нещо чел някой, някоя книга и казва имам известни теории. Ама казва аз съм учен човек. Какъв учен човек? То те е страх. Вечерно време като ходи на четири му са очите от страх. Но аз обичам да ходя благородно. Обичам да се обличам добре. Аз знае, хората ти влияят. То не е едно от твое подбуждение. теб те е страх от хората. Намерете една ваша мисъл, оригинална. Аз не казвам сега да се съблечете голи. Не да намериш чуждото. Той е един чушт капитал. то е хубаво. Ние сме се ползвали, но да намерим припечеленото, нашото, собственото, което да го обработим. Имаме наследствени черти, индивидуалност. Правите нещо, тя е наследствена черта. Аз виждам онова куче, то е вирнало опашката си, казва, аз нищо не давам. Щом се оплаши, казвате и Повлича я. Ние се намираме в едно комично положение. Ако тебе най-малките неща те стрескат, каква разлика има между едно четверо ного и един човек? Като срещне едно куче, ще каже: Вдигни си опашката. Той и куче хубаво разрешава въпроса. Нагоре е опашката и защо се завива опашката? Когато вземете нещо, нали, тъй си повивате ръката. Той и куче с опашката казва: Не знаеш ли, че аз на целия свят заповядвам? Но щом се оплашиш, пущаш. Фигура 4.1, която представлява извита спираловидна крива линия. Човек като се ражда е едно куче с опашка завита. Като умира, пуща опашката. Роденият човек е живото куче, умрелият човек е страхливото куче. Роденият човек е живото куче, което казва. Трябва да знаеш, аз много неща разбирам. А умрелият човек, това е страхливото куче. Опашката му е зевита надолу. Чисти му се ръцете, няма за какво да се държи. Психологически този факт е верен. Най-после казвате Нищо не ме интересува. Значи, вие сте един мъртъв човек. Нямате вече желание. Е, за какво трябва да се държите? Не, не. Разрешението на въпроса не е да убиете всяко желание. И ако тилософите бяха онези, онзи, който е писал, не е казал, ни убий, Той е един крив превод. Остави всяко желание на себе си и се занимавай само с едно в даден случай. Защото желанието да бъдеш съвършен е първото желание. Не е ли желание? Мисъл ли е то? В мисълта само ще имаш подтик да се повдигнеш. Казват чиста мисъл. Казвам чисто желание. Чистото желание е толкова силно, колкото и чистата мисъл. Но желанието и мисълта вървят в две противоположни посоки. Нечистата мисъл е толкова силна, колкото нечистото желание. Те са полюси, казвам в дадения случай с едно желание. Искаш да бъдеш съвършен. Защо? Защото в този стремеж към съвършенство всички желания може да се хармонизират. Законът на съвършенството има условия, начини, методи да хармонизира всички противоречиви желания в света. Висшите същества над нас, разбирам висшите същества, които огръщат нашето съзнание, проникват в тяхното съзнание, живеем те, както в светлината. Каквото и да направим на земята, каквото и противоречиво действие да направим, силата, която излиза от това желание, те използват. Нашите мисли и нашите желания са като малки извори, които те използват, както ние е дърветата и изворите. Енергиите, които излизат от нашите мисли и желания, те ги използват. Дали ти ще се гневиш, или ще мислиш добро или зло, той мисли най-първо енергията, която ще излезе из твоята мисъл, електричеството, той използва тази енергия за себе си. Така като казвам, в Бога няма противоречие, какъвто и живот да имам, няма противоречие за Него. Бог застъпва за нашето право, казва Той, което ти правиш, не е добре за твоето развитие. От наше те, то се отнася само до мен, понеже грехът спира моето развитие. Временно, може би, но по отношение на космоса, Вселената, няма да почувства, но по отношение на мен е едно спъване вътре в развоя. Човек трябва да бъде последователен. Аз искам да ви представя нещо тъй, както си е. Ще кажа някой не, такива комични работи аз не правя. Не съм срещнал тук на земята човек, който да не прави комични работи. Най-първо като се секне човек по-комично нещо има ли? Секне се, че то е комично. После професорът ходи Забърка задачите някъде, почеше се, ходи, дращи, жестикулира. Той се пече, че той е комично нещо. Той като си тури този пръст на главата, добие енергия. Той с пръста си, с волята си, потикне се. Неговият пръст е една активна сила. Като се почеше, той мисли вече, този човек. Има някой професор ако не се почеше, не може да мисли. Има някой човек, ако не си тори пръста на челото, не може да се припомни нещо, което да кажем е забравил. Много смешно ето и. Хармоничен живот аз наричам, когато нашите действия съответстват с действията на природата. Той наричам хармония. Когато аз свивам веждите си, да съответства с свиване в природата. Когато моите действия съответстват с уния в природата, когато моите движения са в хармония с космоса. А някой като си размаха ръцете, Хей, добре дошъл! Има ли нещо лошо в ТОИ? Няма нищо лошо. Трябва да бъдем свободни в своите действия. Сега. Другите ще морализират. Аз казва го мисля, че е нещо, пък той малко шашев. Питам онзи, който вземе от тебе хиляда лева и не ги върни какъв е? И той ще каже: Аз по някой път обичам да забравям. Преди да е вземал парите, никак не забравя. Сега като ученици и ученички в окултната школа ще гледате да си изградите характер. Не изведнъж. Не. Някой иска да стане много благочестив. Създайте мисълта вътре. Искам да бъда милосърден. Постарай се. Иди в дома на някоя бедна вдовица. Децата ще се предизвикат тези красиви чувства. Искаш да развиеш въображението си. Каква разлика има между въображението и волята? Че вашето въображение може да ви спре в много от вашите предприятия. То е едно практическо приложение как действа въображението и волята. Поставете една дъска на земята 5 метра. По нея ви можете да работите, да се движите, да преминавате. Но поставете дъската високо във въздуха. Ако ви накарат да минете сега, ще кажете: Аз не минавам. Нямате воля. Вашето въображение ви действа, вие ще паднете. Но ако имате воля, вие ще се качите и ще минете при същата основа. Аз казвам: Не мога да го направя. Въображението ви работи. Волята не действа. Щом мъчнотиите са върху почвата, върху вашия терен, където действате, минавате. Но, щом се вдигнат горе на 10-15 метра, казвате: Не минавам по тази дъска. И ти не вървиш смело. Е, какво е? Въображението, че ще минеш и ще се убиеш. Е, хубаво. Тази дъска не е ли известна мъчнотия, която вие сте прекарали? Седиш някой вечер в стаята си, отчаял си се, трепериш. Цяла нощ минаваш по дъската. Съществуват тези мъчноти да се разрешат, но естествено да се разрешат. Ама ще кажете, аз ще бъда търпелив. То е празна работа. Може да го казваш колкото искаш. Тогава ще намериш един, който страда повече от теб. Ако искаш да лекуваш страха си, ще намериш един по-страхлив от теб. За пример, теб те е страх от джаба. Намери някой, който го е страх от малко бръмбърче, Ще кажеш, ти си бил от мен по-страхлив. Ако искаш да се лекуваш от страха си, намери по-страхлив от теб. Пред него ти ще си сордън. Намери някой, който го е страх от джабата. Намери и един човек, който не го е страх от жабата. Я каже, как е буташ тази жаба? Ти сега идеш до него, насърчаваш се по положителен път. После има поверие, че жабата пръска сокове, че се образуват брадавеци по ръката. Има такива жаби. Психологически като вземете известни недъзи, трябва да знаете как да се лекувате. Бръмбари, жаби, Змии и паяци всичко това са методи, чрез които ние можем да се ликуваме. Ако искате да учите търпението, пуснете вкъщи един паяк да си прави мрежата и всяка сутрин наблюдавайте. Отлично търпение има паякът. Седи ден, два, три, седмица, нищо не хваща, преместе се, ходи, казва, ще даде Господ. А като усети, че ще има вятър и ще му се скъса мрежата, ще отиде, ще удвои конците, ще седи той в спокойствие. Ето един начин. И ти си направил мрежа, нещо не може да стане тъй както искаш. Кажи като този паяк. Акото и малкото същество седи седмице и чака, колко повече ти той е най-малкият подтик. Искаш да бъдеш трудолюбив, вземи мравката. Голяма глава е матя, философия. Вземи и виж каква подвижност и какво постоянство. Веднъж изтърве. Два, три, пет, десет, пет сто пъти пренася през планини. Ако една мравя може да победи мъчнотиите аз, колкото една не мога ли? Искаш закона на частотата: реда и порядъка. Вземи една пчела, Иди при кошера, наблюдавай, тури си ухото. Слушай гласа на пчелите, но не ги закачай. Честотата ще учиш, но при честотата трябва да знаеш, че чистите хора са много сприхави. Там, където вървят, да не се изпречваш на пътя му. Веднага къртечен огън, хич не мислят. За да бъдем чисти, значи всички грешни мисли и желания, трябва да са вън от ни На всяко лошо желание, жулото вътре, бодни го. Челата казва, на страна, на пътя на движението ми не стой. Следователно, нашите желания са живи. Ще го жилиш, на пътя ми не стой. Щом не мога да мисля право, пътят ми е запречен. По този начин, ако вървите, те животът ви ще стане много изкуствен. Искате да станете учител. След 20-30 години да се пенсионирате, кажете. Празни работи. Започнете да разправяте едно време какво било. Едно време, какъв бях, учениците и учителите. Владиката и той разправя едно време, как се обличал с Патрахил. Всички хора разправят и все за миналото. Какъв смисъл има? Хубавото е всякога да внасе човек. Този старец цигулар, както на млади години да свири. И млад, и стар да свири докато дойде да остави цигулката, да замине за онзи свят. И като погледне да се усмихне, да каже «Бих желал да се върна пак при моята хубава цигулчеца», каже «Много съжалявам, че те оставям, но след време пак ще се върна. Тъй ще дойде новият импулс за живот». В тези опити да имате едно правилно разнообразие. Еднообразието донасе набиране на тези положителни енергии и животът става неинтересен. В разнообразието седи красотата. А в принципа на единството в стремежа към Бога седи силата. Човек трябва да има един център. Когато се стремим, имаме този стремеш, във всичко виждаме смисъл, ще станем красиви? Схващате ли, че всичко се стреми към една посока, към един център ще добиете сила? Щом вярвате, че във всичко, което виждате, действа един принцип? Красота е то. Вярвате ли, че всички неща, които виждате се стремят към една посока, ще добиете сила? И тъй като вярвате, ще дойдат обесърчения, съмнения, страсти, ще ги опитате, но ще се ползвате от техните сили. Една страст трябва да се ползвате от силата й. Всяка опитност, добра или лоша, в най-лошата смисъл, най-лошото, което може да ви сполети, има един прекрасен урок – който може да послужи за ваше повдигане. Тъй седи фактът. Коя е основната мисъл сега? Отговарят методът на вярата и методът на любовта. Любовта все с малките, тя все заглажда, ще те вземе от пътите тъй за охото, но пак ще позаглади работата. Ще се извини, тя не може да направи пакост, но ще ви постисне малко. Мислите ли, че онзи, който ви обича, не ще ви разкърси малко? Онзи, който ви обича, минава малко замислен, не ви забележи. У вас цяло събитие, ще кажете, не ми обръща внимание. Той като се видите, ще се извини. Ще каже, бях много замислен, майка ми болна, нищо не виждах. Та, когато обичаш някого, ти ще имаш толкова наранявания, че главата ти ще побелее. В любовта има друга една опасност, че малките неща много пъти се увеличават. Едно нищо-нещо, направиш го цял един подвиг. И после като обърнеш другата страна на трабата, ще го видиш прекалено малко. В любовта има преувеличение. Казва, хей, той е ангел Серафим. Той е човек даровит. Аз като него не съм виждал. Той е талант. Но утре, щом не говори любовта, знаеш ли какво има? Щом казва талант, радваш се. Но като дойде вярата, да те разтърси. То е самият живот, не са лоши неща. Животът при сегашните условия така се развива. Като се върнеш вечер, ще кажеш на себе си, тъй. Прекали го малко. Той не е толкова голям талант». По някой път има и друго нещо. Казваш, тъй да се радва». Не, не. Човек трябва да бъде искрен. Аз като слушам един талантлив човек, след като ми свири, питаме Как намираш? Сега едно парче се извирил не може да се произнеса. Аз ще постъпя педагогически. Вземе, напише една черта, казвам му Какво мислиш? Какво ще мисля? Той е само една линия. Казвам Какво ще мисля един ъгъл е то? Е Казвам Още не мисля нищо. Той трябва да нарисува цялата картина, че да видя. Фигура 4.2 представлява профил на човешко лице. Свири ми едно парче, казва. Талант. Е, чакай, той трябва да свири. У всички ни има, даже когато човек се самоунижава, той се унижава пред другите, за да кажат. Не е толкова без таланде то са психологически моменти. А пък правото е като свиря аз Цвете красно, да го харесам най-първо аз. Всеки ще обича той, което човек сам обича. Аз го харесвам и другите хора ще го харесат. Божественото от тебе говорили, казвали, че е хубаво, всички хора ще кажат, че е хубаво. Но търсеш ли други да ти кажат, че е хубаво, има едно противоречие. А в той противоречие има нещо хубаво, изглаждането. Художникът какво прави, когато рисува? Смекчава. Ще дойда аз, ще ви бутна от тук, от там, ще смекча работите. Значи мъчнотиите, то и бутане, това са страданията. И после сенки са вътре в живота, това ви нарисува две линии, дойде някой художник за три линиите, тъслее всичко. Линиите, това са граници. Турците казват, циганенът обича резките линии. Казват, децата обичат резките краски. Някои хора, на които съзнанието не е развито, обичат резките бои, идат големите страдания а у нези напредналите души, от тях идат деликатните тонове. Тогава два метода. Вярата, която започва с великото, любовта, която започва с малкото. Многоточие и въображението в живота да се пазите, да видите къде действа волята. Аз ви привеждам опит. Един мой приятел-окултист много знае. Смел човек. Веднъж го заведох на варнинския вълнолом. Като го качих на стената, почна да пъпли. Не мога, казва, страх е, По-нататък не може. Ще ми стане нещо. Широкия вълноломът може да има повече от 8 метра ширина. Няма опасност. Ето въображението. Трябва воля. Ще се наложиш воля. Тук има една лекарка. Да не мислите, че тези неща, които ви превеждам, са хиперболи, да ви докажа, че нещата са вероятни. Тя е една видна лекарка, позната, но страда от едно въображение. Някой път и дойде състоянието, оплаши се, че ще падне. Ще легне на пътя, ще лежи, ще лежи, лази и после ще стане, ще тръгне. Страх е, че ще падне. Един път излиза из къщи, на едно място ляга, на друго отива до една аптека, докато се увери, че няма да падне. И сега не ляга вече на пътя. Болезнено въображение. Така да казвам, човек трябва, многоточие, да дойде. Не можеш да действаш механически. Ще си причиниш друга по-голяма болка, но чрез закона на вярата. Неко обича много да плаче. С плаче е лошо, но без плаче е 10 пъти по-лошо. С скръпта е лошо, но без скръпта е 10 пъти по-лошо. Животът е тъй. Без скръп е 10 пъти по-лошо. Само, че на тази скръп да се трансформира енергията в радост, във възходяща степен. Верен, истинен, чист и благ всякога бъде.